Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ п'ятий. Гарт. Вітер завивав і жбурляв пилюкою та піском об наші спини. Ми відступали просто в нього, повертаючи назад, а піщана буря знаходила будь-яку щілину в броні та одязі, перетворюючись під дією поту на смердючу солону багнюку. Повітря було спекотне і сухе. Воно швидко висмоктувало вологу, залишаючи пересохлі грудки-багнюки. У всіх нас потріскалися і поспухали губи, а язики стали нагадувати запліснявілі подушки, вкриті піщаним нальотом. Грозовиця злегка захопилася. Ми страждали майже так само, як і повстанці. Видимість трималася недалі десяти кроків. Я ледве міг розглядіти людей праворуч і ліворуч, і лише двох хлопців, котрі йшли попереду, заткуючи спинами до вітру. Мене не надто бадьорило усвідомлення того, що нашим ворогам доводилося наздоганяти нас і так само рухатися назустріч вітру. Чоловіки в сусідній лаві раптом сипунули в ростич і заходилися готувати луки. В закрутах пилу вимальовувалися високі істоти, довкруг яких завивалися схожі на плащі тіні, виляскуючи немов широкі крила. Я також скинув лук і випустив стрілу, впевнений, що вона не досягне цілі. Цього не трапилося. Вершник здійняв догори руки. Його тварина крутнулася і кинулася супроти вітру, переслідуючи піших вояків. Вони докладали всіх зусиль, аби зупинити нас, перш ніж ми втечемо з краю вітрів до більш захищеного сходу сліз. Вони прагнули, щоб усі ми полягли та стали здобичю нещадного пустельного сонця. Крок назад, крок назад, так збиса повільно, але вибору не було. Якби ми повернулися до них спинами, вони оточили б нас. Ми мали змусити їх платити за кожну спробу наблизитися та стійко протистояти атакам. Піщана буря-грозовиці була нашим найкращим обладунком. Край вітрів і в найкращі часи був диким і славився бурями. Це були сухі, неродючі та незасилені пустки, де піщані шторми були звичними. Однак тут ніколи не траплялося подібного буревію, що тягнувся годинами за годиною, день за днем, щухаючи лише з настанням ночі. Це робило край вітрів непридатним для будь-якої живої істоти. Проте захищало роту. Наразі нас налічувалося три тисячі. Три тисячі тих, хто відступав перед нестримною навалою, що заполонила знать. Відмовившись здатися, наше невелике братство стало ядром, до якого приєднувалися біженці вже після катастрофи, коли капітан пробився крізь лінії облоги. Ми перетворилися на мозковий центр решток армії, що відступала. Пані особисто надіслала імперським офіцерам накази перейти під командування капітана. Лише рота продемонструвала принаймні якісь помітні успіхи під час північного походу. Хтось вигукнув із пилюки і завив за моєю спиною, водночас поплескавши мене по плечу. Я обернувся. Ще не настав час полишати лаву. Біля мене стояв ворон. Капітан нарешті зрозумів, де я є. Ворон обмотав голову ганчір'ям. Я примружився та підняв руку, намагаючись захиститися від жалючого піску. Він прокричав щось на кшталт «Ієнану!» Я похитав головою. Він тиснув пальцем поза себе, схопив мене та загорлав на вухо. «Ти потрібен капітану!» «Ну, звісно». Я кивнув, віддав йому лук і стріли, і нахилився супротив вітру та піску. Зброї було обмаль. Стріли, які я йому віддав, уже були в використанні повстанців. Ми позбирали їх, коли вони прилетіли з бронатної імли. Пробиратися, волоктися, тягти ноги. Пісок лупив мене по маківці, а я йшов, нахиливши підборіддя до грудей, зігнувшись у три погибелі та майже заплющивши очі. Я не хотів йти. Капітан не збирався повідомити мені щось таке, що я хотів би почути. Просто на мене вітром несло здоровий кущ. Він ледве не збив мене з ніг. Я всміхнувся. З нами був перевертень. Повстанці використують достобіся стріл, коли ця штука влетить у їхні ряди. Вони переважали нас в десятеро чи й у п'ятнадцтеро, але кількість не могла зменшити їхнього страху перед зневоленими. Я впирався супроти грізького вітру, доки не переконався, що зайшов занадто далеко та збився зі шляху. Завжди траплялося одне й те й саме. Коли ж я нарешті вирішив плюнути та здатися, зненацька побачив мету – чарівний острівець спокою. Я кинуся до нього, приголомшений раптовою відсутністю вітру. В мене шуміло у вухах, вони відмовлялися вірити, що тут панує тиша. Посеред тиші колесо до колеса щільною лавою їхало три десятки возів здебільшого заповнені пораненими. Довкруг возів крокувало близько тисячі бійців, завзято маршируючи на південь. Вони тупилися собі під ноги і боялися вийти з лави. Не було ані балачок, ані обміну дотепами. Вони бачили забагато відступів. Вони йшли за капітаном лише тому, що той подарував їм шанс вижити. «Варкотоне, сюди!» З віддаленого правого флангу мене покликав лейтенант. Капітан нагадував звичного буркотливого ведмедя, якого раніше належного. Пробудили від зимової сплячки. У нього на скронях посмикувалася сивина, доки він розжовував слова, перш ніж їх виплюнути. Обличчя в нього усунулося, очі глибоко запали в очницях. Його голос віддавав нескінченною втомою. «Я думав, що чітко дав тобі зрозуміти, аби ти тримався поруч. Була ж моя черга». «У тебе немає черги, воркотуне. Ну, я спробую пояснити це тобі максимально просто. У нас три тисячі людей». Ми постійно ведемо бій із повстанцями. У нас є один плохенький знахар і один справжній лікар, аби піклуватися про цих хлопців. Одноокі мусить витрачати половину своїх сил, аби утримати цей купол спокою. А тому саме на тебе лягають медичні турботи. І саме тому ти не ризикуватимеш собою устрою. Ані для чого. Я витріщався в порожнечу над його лівим плечем, дивлячись на пісок, що кружляв навколо захищеної зони. Я чітко висловлююсь, Воркотуне. Мене зрозуміло? Я вдячний за твою відданість аналам, за твою готовність поринути у подій. Я кивнув замість відповіді, перевів погляд на вози та їхній невтішний вантаж. Поранених було так багато, а я так мало міг для них зробити. Капітан не помітив вираз безпорадності на моєму обличчі. Я зміг лише зашити їхні рани чи ж помолитися та спробувати забезпечити помираючим останній комфорт перед смертю. А тоді ми просто покинемо їх, аби звільнити місце для нових. Ми втратили забагато тих, хто міг би жити, якби в мене був час, навчені помічники та нормальні інструменти. Чому я пішов у передову лаву? Бо таким чином я міг на щось спливати, Принаймні, я міг відповідати на наскоки наших переслідувачів. «Воркотуне!» – гаркнув капітан. «Мені здається, ти не слухаєш». «Так, пане. Зрозуміло, пане. Я залишуся тут і зосереджуся на шитті». «Не дуйся!» – він торкнувся мого плеча. Душократ запевняє, що завтра ми дійдемо до сходу сліз. Тоді зможемо робити, що схочемо. Клята гартова чуйка. Гар став старшим генералом на чолі повстанців. А він казав, як нам це вдасться, коли в них така шалена перевага. Капітан скривився. Він заходився по ведмежому тупотіти та пританцьовувати, доки вигадував підбадьорливу відповідь. Три тисячі виснажених і зранених чоловіків прожинуть спраглу до перемоги орду Гарта. Дуже малоймовірно навіть враховуючи допомогу трьох із десяти зневолених. "Думаєш, що не казав», – поглузував я. «Це не твого розуму справа. Душократ не ставить під сумнів твої медичні втручання, чи не так? То чому ж ти ставиш під сумнів велику стратегію? Я вишкірився». Неписане правило всіх армій, капітане. Нижчі звання мають привілей ставити під сумнів розсудливість та компетентність командирів. Це цемент, який тримає армію вкупі. Нижчий та кремезніший за мене капітан зиркнув на мене з-під кошлатих брів. Це тримає їх у купі, кажеш. А тобі відомо, що саме змушує їх рухатися вперед. Що ж, такі як я, котрі надирають дупу таким, як ти, коли ті починають мудрувати. Вловлюєш? Думаю, так, пане. Я пішов в гедді, став з воза, де його залишив, свій медичний набір, і заходився працювати. А з'явилося ще кілька поранених. Воля повстанців почала потроху слабнути, під безперервним опором грозовиці. Я нарудився без діла, чекаючи, доки мене не покличуть, коли помітив, як з бурі вискочив Ельмо. Я не бачив його вже багато днів. Він упав біля капітана. Я шарпнувся до нього. Обходять нас із правого флангу, доповідав він. Можливо, намагаються першими дістатися сходу сліз. Він зиркнув на мене і подав руку для привітання. Та тряслася. Він зблід від утоми. Як і капітан, він майже не відпочивав з часу нашої появи. У краю вітрів. Виведе роту з резерву. Постав їх на фланг. Відповів капітан. Дайте їм жорстку віціч і стійте міцно. Вони цього не чекатимуть. Це змусить їх похитнутися. Нехай помудрують, що ми ще могли запланувати. Так, пане. Ельмо повернувся, щоб іти. Ельмо. Пане. будьте обережний. Бережи сили. Ми продовжимо рухатися сьогодні вночі. В погляді Ельмо прозирала неабияка втома. Але він не ставив накази під сумнів. Він – хороший солдат. І, як і я, він знав, що накази надходили від керівництва над капітаном. Можливо, з самої вежі. До нині з настанням ночі наставало й необумовлене перемир'я. Суворі дні спричинялися до того, що обидві армії не були спроможні на бодай ще один крок після настання темряви. Вночі сутичок не було. Навіть тих один перепочинку, коли не лютував шторм, виявлялося недостатньо, щоб армії не рухалися на ватяних ногах. Наразі ж наші повелителі вимагали від нас додаткових зусиль, сподіваючись отримати додаткову тактичну перевагу. Дістатися сходу до ночі, вкопатися, змусити повстанців вийти на нас із постійної бурі. Це мало сенс, але я таке міг наказати лише кабінетний генерал за кілька сотень верст від бойових дій. – Ти це чув? – запитав мене капітан. – Так, звучить недолуго. Я погоджуюся зі зневоленими воркотуне. Марш виявиться простішим для нас, і складнішим для повстанців. Ти розумієш? Так. Тоді спробуй не лізти під ноги. Знайди, на чому їхати. Поспи. Я побрів геть, проклинаючи лиху долю, що позбавила нас більшості наших коней. Божечки, як же ж ось то чортіло бити ногами землю? Я не пристав на пораду капітана, хоча вона була слушною. Я був занадто заведений, аби відпочивати. Мене вибила з колії перспектива нічного маршу. Я блукав і вишукував старих друзів. Бійці роти були розпорошені поміж Більшого натовпу в якості кадрового складу, як того забажав капітан. Декого я не бачив ще з часу перебування у знаті. Я взагалі не йняв віри, чи вони досі живі. Я зумів знайти лише гобліна одноокого і мовчуна. Сьогодні гоблін із однооким були такими ж говіркими, як мовчун. Що чимало свідчило про стан бойового духу. Вони вперто брили вперед, туплячись у суху землю, лише зрідка вимахуючи руками або ворушачи губами аби підтримувати цілісність нашої бульбашки спокою. Я побрив поруч із ними, а за якусь мить спробував порушити тишу. Привіт. Гоблін щось проборчав у відповідь. Однокій кілька секунд люто витріщався на мене. Мовчуну взагалі не подав ознак, що усвідомив мою присутність. Капітан каже, що ми маршируватимемо всю ніч. Повідомив їм я. Я прагнув зробити когось ще таким же нещасним, як сам. У Гобліні в погляд запитав мене, навіщо я городжу таку брехню. Одноокий промибрив щось про перетворення сволоти на рупуху. Сволота, яку тобі доведеться перетворювати, це душократ, самовдоволено промовив я. Він ще раз люто блимнув на мене очима. Можливо, я попрактикуюся на тобі, воркотуне. Одноокий не мав ані найменшого бажання марширувати вночі, тож гоблін негайно визнав геніальну ту людину, яка подала цю ідею. Проте його ентузіазм був таким кволем, що одноокий навіть не потурбувався заковтнути наживку. Я вирішив спробувати ще раз. Ви, хлопці, як я бачу, не надто з цього тішитися. Жодної реакції. Навіть голови не повернули. Що ж, нехай. Я звісив голову і заходився переставляти одну ногу за іншою, вимкнувши мозок. Незабаром за мною прийшли і забрали, щоб піклуватися про поранених людей Ельмо. Їх був добрий десяток, і за цим заняттям минув мій день. Повстанці вичерпали можливості діяти так, як робили останнім часом, зробичі помри. Під пологом бурі темрява підкралася рано. Ми займалися звичними справами. Ми дещо відірвалися від повстанців, зачекали, поки вщухне шторм, і освітили табір кількома багаттями, на які змогли нашкрепти палива. Однак цього разу це був короткий перепочинок до появи на небі зірок. Вони мерехтіли та глузливо дивилися донизу, знаючи, що наш піт кров не мали жодного сенсу в загальному плині часу. Жодні наші вчинки не пригадають через тисячу років. Такі думки переважали в кожного. Ні в кого не залишилося жодних ідеалів чи прагнення величі. Ми просто хотіли дійти хоча б кудись, прилягти й забути про війну. Але війна не забувала про нас. Щойно капітан вирішив, що повстанці переконалися, що ми отаборилися, він скомандував відновити похідний марш, цього разу в розосередженій лаві та повільно. Ми посунули залитою місячним сяйвом пусткою. Минуло кілька годин, а ми, здавалося, навіть не зрушили з місця. Принаймні краєвид не змінився. Я час від часу озирався, споглядаючи новий шторм, який грозовиця наслала на табір повстанців. В ньому спалахували і ми готіли блискавиці. Він був найшаленішим з усіх, які їм доводилося бачити. Вкритий пітьмою схід сліз виростав так повільно, що лише через годину я усвідомив, що то негромаддя хмар опустилося на видноколі. Зорі почали зникати, а на сході почало світати, перш ніж земля почала підійматися. Схід сліз це нерівний і дикий гірський кряж, майже непрохідний, окрім одного крутого проходу, звідки назва поширилася на всі гори. Земля здіймалася поступово, доки ми раптом не досягли прямовисних круч столових гір із червоного пісковику, що простягалися на сотні верст в обидва боки. В ранковому сонячному світлі вони нагадували вивітряні стіни фортеці якогось велетня. Валка опинилася в каньйоні, напівзасипаному осипами та спинилися, звільняючи шлях для возів. Я видирся на верхівку круче та спостерігав за штормом. Він рухався в нашому напрямку. Чи пройдемо ми до появи гарта? Завал утворився нещодавно і блокував за ледве півверсти шляху. За ним лежала дорога, якою подорожували каравани, перш ніж торгівлю перервала війна. Я знову зиркнув у напрямку бурі. Гарт рухався досить швидко. Напевно, його підганяла злість. Він не збирався спіймати облизня. Ми вбили його шуряка і організували зневолення його двоюрідної сестри. Мою увагу привернув рух із заходу. В напрямку Гарта рухалася ціла вервечка лютих грозових хмар. Вони вирували, та з них долинали відголоси гуркуту. Від загальної маси відокремилася воронкоподібна хмара та помчала до піщаної бурі. Зневолені грають жорстко. Але Гарт виявився впертим. Він продовжував рухатися попри все. «Аго, воркотуне!» Вигукнув хтось. «Спускайся». Я погляну вниз. Вози вже проминули найважче місце. Час було йти. Від скупчення грозових хмар від'єдналася ще одна воронкоподібна хмара. Мені було майже шкода людей гарта. Незабаром після того, як я повернувся до колони, затряслася земля. Круча, на яку я вилазив, затремтіла, взялася тріщинами, посунулася і обвалилася на дорогу. Ще один подаруночок для гарта. Ми дісталися до місця стоянки перед заходом сонця. Нарешті навколо лежала пристойна земля. Справжні дерева, дзвінкоголосий струмок. Ті, в кого залишалися хоч якісь сили, заходилися таборуватися та готувати харч. Решта просто падали на землю. Капітан нікого не гнав далі. Наразі найкращими нашими ліками міг бути звичайний відпочинок. Я спав, наче колода. Одно розбудив мене перед світанком. «Хайде працювати!» – промовив він. Капітан хоче організувати медичний пункт. Він скривився та став нагадувати чорнослив. До нас має прибути якась допомога щарів. Я застогнав, позіхнув, вилаявся і підвівся. У мене закляк кожен м'яз. І боліла кожна кістка. Коли наступного разу ми опинемося в достатньо цивілізованому місці, щоб там були шинки, нагадай мені підняти келих за одвічний мир. Буркнув я. Однок, я готовий піти на пенсію. А хто ні? Але ти аналіст, Воркотуне. Ти завжди тицяєш в нас носами у звичаї. Ти знаєш, що маєш лише два шляхи на волю, доки ми виконуємо це доручення. Мертвий або ногами вперед. Запхай у свою огидну пельку, якогось їдла, і почнемо. У мене є важливіші заняття, ніж гратися в няньку. А ти цього ранку вічливий, Геш. Світо й пахну. Він не припиняв напосідати на мене, доки я так сяк проводив себе до ладу. Табір почав оживати. Люди снідали та змивали з себе рештки пустелі. Вони лаялися, метушилися та скиглили. Дехто навіть спілкувався. Ми почали оживати. Сержанти-офіцери рушили досліджувати поблизний схил в пошуках найкращих опорних пунктів для оборони. Отже, це й було місце, де зневолені збиралися влаштувати стоянку. Це була гарна місцина. Саме ця частина перевалу дала сходу його назву. 1200 ліктів підйому, з верхівки видно лабіринт каньйонів. Стара дорога серпантином мережила гірський схил, тож віддалік усе виглядало, наче кривобокі сходи для велетня. Ми з однооким набрали десяток чоловіків і заходилися переносити поранених до тихого гайочка значно вище потенційного поля бою. Ми годину облаштовували місце та готувалися до майбутньої роботи. Що це? Раптом насторожився Одноукий. Я прислухався. Гаммер підготовки вщух. Що з'явилося? Озвався я. Геній. Відреагував він. Напевно, люди щарів. Нумо, погляньмо. Я вибрів з гаю і спустився до штабу капітана. Новоприбулі відразу упадали в око, щойно я вийшов з-поміж дерев. Я підрахував приблизно. Тож тут було близько тисячі чоловіків, і половина з них солдати з особистої гвардії пані у блискучій формі. Решта, вочевидь, були погоничами. Валка возів і худоби захоплювала не менше, ніж підкріплення. Сьогодні буде бенкет. Промовив я до одноокого, який ішов слідом. Він окинув поглядом вози і усміхнувся. Щира і задоволена усмішка на його обличчі була справжньою рідкістю. Вона точно вартувала запису в аналах. Разом із батальйоном гвардійцев прибув зневолений на ім'я Шибеник. Він був неймовірно високий і худий. Його голова помітно звисала на один бік, а шия була набряклою та посинілою від петлі. Його спухле обличчя заклякло у виразі повішеного. Я подумав, що в нього можуть бути проблеми з вимовою. Він був п'ятим зневоленим, якого я бачив після душокрада кульгавого перевертня й тиші. Із плазуном я розминувся у знаті, та попри близькість досі не бачив грозовицю. Шибеник відрізнявся від них. Решта зазвичай носили щось, аби прикрити головою обличчя. Окрім тиші, вони століттями перебували в землі. Могила погано на них вплинула. Шибеника зустрічали душокрад із перевертнем. Капітан стояв неподалік спиною до них і слухав командира гвардійців пані. Я підібрався ближче, сподіваючись підслухати. Гвардії споводився грубо, оскільки мав перейти під командування капітана. Жодному регулярному військовому було не до вподоби виконувати накази найманця, який нещодавно з'явився з інших країв. Я наблизився до зневолених, і усвідомив, що не можу зрозуміти жодного слова їхньої розмови. Вони спілкувалися телекуре, мовою, яка зникла після. Завершення ери впокорення. Моєї руки легенько торкнулася інша. Я злякано витріщився у великі карі очі любоньки, яку не бачив кілька днів. Вона жваво показувала щось на пальцях. Я вивчав її жести, тож наразі здогадався, що вона хотіла щось мені показати. Вона повела мене в намет ворона, що стояв неподалік від капітанового. Вона залізла всередину і повернулася з дерев'яною лялькою. У її створенні. Майстерні поєднувалася з малою часткою любові. Навіть не уявляю, впродовж якого часу ворон її майстрував. Не маю й поняття, де він узагалі знайшов час. Любонька заходилася крутити пальцями дещо повільніше, щоб я міг зрозуміти її. Я й досі був не надто вправним. Вона розповіла мені, що ляльку зробив ворон, як я і здогадався, і що тепер він шив їй вбрання. Вона вважала, що отримала неймовірний скарб. Пригадуючи село, де її знайшли, я й не сумнівався, що це була найкраща іграшка в її житті. Річ була показовою ще й з огляду на ворона, який видавався лютим, холодним і мовчазним, і використовував ніж за одним зловісним призначенням. Ми спілкувалися з Любенькою кілька хвилин. Її думки були чарівно прямолінійні, такий собі освіжаючий контраст у світі сповненому підступними, брехливими, непередбачуваними та хитрими людьми. Моє плече стиснула рука. Наполовину звісно, Наполовину по-товариському. Тебе шукає капітан, Воркутуни. Темні очі ворона виблискували, наче обсідіан, під неповним місяцем. Він вдав, що не бачить ляльки. Я усвідомив, що йому подобається здаватися холодним. Звісно. Кинув я і попрощався жестом. Мені подобалося навчатися улюбоньки. А їй подобалося мене навчати. Думаю, це дарувало їй відчуття важливості. Капітан роздумував над можливістю всіх нас навчити мови жестів. Це було б цінним додатком до наших традиційних, але недостатніх бойових сигналів. Капітан зустрів мене порожнім поглядом, але не вичитував. Твої нові помічники і припаси он там. Покажи їм, куди йти. Слухайся, пане. Його починала дратувати відповідальність. Він ніколи не командував такою кількістю людей, ніколи не потрапляв у такі несприятливі умови, ніколи не виконував настільки неможливі накази, при цьому зазираючи в таке сумнівне майбутнє. Наразі йому здавалося, що нами намірялися пожертвувати, аби виграти час ми, в роті не надто фанатичні бійці, але схід сліз неможливо було втримати самою лише хитрістю. Здається, наближався кінець. Ніхто не заспіває на нашу честь. Ми останні представники вільних рот хатовару. Наші традиції та спогади житимуть лише в аналах. Заплачемо за нами хіба ми самі. Рота протисенького світу. Так завжди було і так буде. Допомога від пані мені складалася з двох кваліфікованих хірургів, десятка практикантів з різними навичками та низки вазів, повних медикаментів. Я був вдячний. Тепер у мене з'явився шанс врятувати кількох поранених. Я повів новоприбулих у свій гай, пояснив, як працюю, та доручив їм своїх пацієнтів. Переконавши, що вони цілковиті новачки, я передав їм лікарню та пішов геть. Я відчував тривогу. Мені не подобалося те, що відбувалося з ротою. В ній з'явилося занадто багато новачків та відповідальності, зникла колишня осібність. Були часи, коли я щодня бачив усіх своїх братів. А нині ж існували ті, кого я не бачив ще від часу до нашого фіаско у знаті. Я не знав, чи вони мертві, живі, а чи в полоні. Я був майже невротично стривожений, що декого ми вже втратили, і вони розчиняться в забутті. Рота була нашою родиною, а братерство дозволяло їй жити. А зараз з усіма цими новими північниками, основною силою, що тримала руту разом, було відчайдушне намагання братів віднайти попередню близькість. Напруга від цих спроб відображалася на кожному обличчі. Я рушив до одного з передових спостережних пунктів, що виходив на водоспад Струмка у каньйоні. Десь далеко внизу під імлою лежало невелике мерехтливе озерце. З нього витікала тоненька цівка і рухалася у напрямку краю вітрів. Туди вона не сягала. Я оглядав хаотичні ряди скель і крутих пагорбів із пісковику. Грузові хмари з мечами палахкотливих блискавиць, що гуркотіли і гатили в пустелю, нагадували мені про небезпеку, що наближалась. Гарт підходив, попри людь грузовиці. Я вирахував, що тут він буде завтра. Мені було цікаво, як сильно нашкодили йому шторми. Очевидь, недостатньо. Я помітив бронзово-шкірого здоровання, який плентався серпантином то Перевертень вийшов, аби повправлятися у своїх особливих жахах. Він міг зайти у табір повстанців, немов один з них, активувати магічні отрути в їхніх горщиках чи виповнити їхню питну воду хворобами. Він міг перетворитися на ніч у темряві, якої бояться всі люди, та знешкоджувати їх одного за одним, залишаючи лише понівечені рештки, щоб живі сповнилися почуттям страху. Я почасти заздрив йому, хоча й зневажав його. Над багатьом блимали зорі. Воно вже прогоріло, а ми й досі грали в тонк. Мені щастило. Я промовив. Я виходжу, доки на підйомі. Хтось бажає зайняти моє місце. Я випростав закляклі ноги, відійшов, обперся об колоду, поглянув на небо. Зорі здавалися веселими та дружніми. Нерухоме повітря було прохолодне та свіже. В таборі стояла тиша. Цвіркуни та нічні птахи співали свої заспокійливі пісні. Світ перебував у спокої. Було складно повірити, що незабаром це місце перетвориться на бойовище. Я вовтузився, доки не знайшов зручну позу і заходився чекати нападаючі зорі. Я був рішуче налаштований насолодитися моментом. Він запросто міг стати останнім. Багаття плювалося та тріскотіло. Хтось виявився достатньо ініціативним, аби підкинути кілька полін, і незабаром воно запалахкотіло. До мене долину в дим із сосновим ароматом на зосереджених обличчях картерів затанцювали тіні. Одно окемісно стиснув губи, оскільки програвав. Жаб'ячи рот гобліна, розтягнувся у несвідому посмішку. Мовчун не виказував жодних емоцій і залишався мовчуном. Ельмо напружував мізки та кривився, вираховуючи шанси. Матрос був більше невдоволеним, ніж зазвичай. Приємно було знову бачити матроса. Я боявся, що він загинув у знаті. Вгорі наді мною промчав самотній метеор. Я здався, заплющив очі та прислухався до власного серцебиття. Гарт наближається, гарт наближається, повторювало воно. Серце вибивало барабанний дріб, імітуючи ходу легіонів на марші. Біля мене вмостився ворон. Тиха ніч, бовкнув він. Тише перед бурею, відповів я. Які настрої серед високих і могутніх? Багато суперечок. Капітан, дошократ і новоприбули дозволяють їм огризатися та висловлювати все підряд. Хто виграє? Гоблін. Одноокий не видає карти зі споду колоди. Не запопали його жодного разу. «Я все чув», – прогарчав Одноокий. Якого дня, вороне?» «Я знаю. Стулися. Я жабічий принц». «Воркотуне, ти лазив на пагорб після заходу сонця?» «Ні, а що?» «Щось незвичайне коїться на сході. Схоже на комету». «Моє серце гупнуло. Я хутко порахував». «Ти маєш рацію. Вона має повернутися». «Я підвівся. Він також». «Ми рушили схилом у гору». Кожна важлива подія у житті Песі та її чоловіка була передвищена кометою. Незлічені пророки повстанців передвіщали, що вона програє, коли на небесах з'явиться комета. Але найнебезпечніше їхнє пророство стосувалося дитини, яка стане перевтіленням білої троянди, коли втрачало безмір зусиль, намагаючись знайти цю дитину. Ворон повів мене до вивищення, з якого можна було бачити зорі, які блимали низько на сході. І справді. Там небо перетинало щось схоже на віддалений, срібний, на конечних списа. Я довго роздивлявся його перш ніж зауважити. Здається, вона спрямована на чари. Я теж так подумав. Ворон довго мовчав. Я не надто вірю в пророцтва воркутуни. Вони видаються занадто схожими на забобони. Але саме це мене хвилює. Ти чув ті пророцтва все своє життя. Я був би здивований, якби тебе це не хвилювало. Він незадоволено мугикнув. Шибеник приніс новини про схід. Тиша захопила іржу. Хороші новини, хороші новини. зі значною часткою сарказму кинув я. Вона захопила іржу та оточила армію дрібниці. До наступного літа ми можемо контролювати весь схід. Ми розвернулися в бік каньйону. Кілька передових підрозділів гарта вже досягли підніжжя серпантину. Грозовиця припинила свою тривалу атаку, аби підготуватися до спроби гарта прорватися далі. Тож усе залежить від нас. Прошипотів я. нам доведеться зупинити їх тут, або все закінчиться під час підступного нападу зі зворотнього боку. Можливо, але не на нападіння пані, навіть якщо ми програємо. Проте неї повстанці ще не билися, і вони усвідомлють це всі до останнього солдата. Кожна верста ближче до вежі сповнюватиме їх більшим жахом. Якщо вони не знайдуть ту дитину з пророцтва, їх може здолати сам лише страх. Можливо. Ми спостерігали за кометою. Вона була ще дуже-дуже далеко і ледь помітна. Сюди вона летітиме ще дуже довго. До її прольоту встигнуть відлютувати великі битви. Я скорчив гримасу. Певно, не варто було мені її показувати. Тепер ця бісова штука снитиметься. Ворон блиснув рідкісною посмішкою. Нехай тобі насниться наша перемога, порадив він. Я дозволю собі помріяти в голос. Ми на висоті. Гард змушений буде провести своїх людей у гору на 1200 ліктів серпантином. Вони будуть легким м'ясом, коли сюди доберуться. Ти бравуєш, воркотуне. Я збираюся йти спати. Удачі завтра. Навзаєм, відповів я. Він буде в самій гущавині бою. Капітан призначив його командувати батальйоном досвідчених регулярних військ. Вони триматимуть один фланг, поливаючи дорогу стрілами. Мені снилися сни, але не такі, які я очікував. Час від часу з'являлась... Якась золота річ, що нависала наді мною та ся, наче розсип далеких зірок. Я не був певний, чи досі сплючі вже прокинувся, але в будь-якому випадку я залишився стривоженим. Я називаю це сном, оскільки так спокійніше. Мені не подобалося думати, що я аж так привернув увагу пані. Я сам був винен. Всі ті романтичні історії, які я написав про неї, проросли у родючому чорноземі моєї уяви. Мої сни були лише припущенням. Сама пані надісла свій дух аби втішити мене, дурненького, змученого війною наляканого солдата. Іменем небес, навіщо? Сяйво з'явилося і повисла наді мною, сповнюючи мене спокоєм, підсиленим мелодіями втіхи. Не бійся, вірний мені. Схід сліз це не замок до імперії. Його можна зламати і не завдати шкоди. Щоб не трапилося, вірний мені залишиться цілим. Схід – лише одна точка на шляху винищення повстанців. Насправді слів було більше і всі надзвичайно особистого характеру. Мені демонстрували мої найшаленіші фантазії. Наприкінці лише замить з золотого сяйва визернуло обличчя. Це було найпрекрасніше жіноче обличчя, яке я коли-небудь бачив, хоча я й не міг його пригадати.